اشهد ان لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهدي الله من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والمصاعده Zyra falënderoj mot mirënjohësit, jeni me tëm për Zotin, oh Allahu Jellaluhu. Përshëndetje të Ona, përshëndetje të Zotit, salavatet, mirësia, hyvatia të tubuara tek e miri njerëzimit Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam. Pastaj mbi shokët e tij, besnik, di familjen e tij të ndarshme, migratët e tij të pastra dhe të gjithë muslimanët që më ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën ekiamet. Andror u otomli belenazote celle jalalu do të vazhdojmë në biografinë e shkrimën historinë e njeriu të më të madh të njerëzimit Muhamedit të birit e Abdullahut alayhi salatu vesselam. Dhe pa ndonjë parahyjje të ligjëratës do të vazhdojmë më një herë aty ku kemi ngel në stacionin e fundit dhe vendtakimin e fundit me historikun e ti të ndarëshmë Alei Salatu vë Selam dhe të nëgjitemi me njëherë drejt për drejt që të plëtësojmë sa të kemi mundësin nga historia e ti e ndarëshmë Alei Salatu vë Selam pas ardhjes e ajeteve të cilat e detirun Muhammedin sallallahu aleyhi vë Selam që të fillonë në të dirjen e ti, në familjen e ti, të gratë, të gruaja e ti, të qikat e ti, të atatë të cilët e, e rëthoni mbërënda familjes. Dhe këto ishën ajetët e para të surës el-mudethir, të surës el-mudemmil, të cilat ajetët e banën pejgamberin sallallahu alaihi wa sallem nga pejgamberia në, në të dërguarë. Dhe këtu është një mojabet i gjanë i, i, i djetarëve, neve nuk do të ndalëm i fara me këtë pik, se cilat janë dalimet në mes pejnë gamberi dhe të dërguarit, por vetëm se përmendëm një detalj, edhe ajo është se pejnë gamberi është aji cili i vjen shpalja, por endes është obligu me, me komunikue duke i qëndru pas të gjitha tatimeve dhe tërguarit mundësive të cilat kanë mundësime me i ar për vështirsive ekse më radh. Andaj me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur i tha Allahu xhallahu ala: "Qum, ngri tho" than dietarët. Ky ajet e ka bërë Resul. Andaj kur thujë Resulullah saj, e ki për çëllim se ai komunikon e e tregon, e rrofën ata atë që ka ja ka thënë Zoti vet xhallahu xhelalu. Dorsa kur thujë pejgamberi i Allahut, Nebiyullah E ki për qëllim se veç i ka arë shpalja, ati Alehi Salatu vësselam. Dhe Muhammed Alehi Salatu vësselam, pas i vendosi shtyllat në familin e ti dhe u banër musliman, familja e ti filloj të shtëpia e një njeriu, një gjalloshi gjashmët vjeqar, i cili ishte nga fisim më khzum, ishte Arkham ibn Ebil Arkham, në shtëpin e ti imban të kuvendit Muhammed sallallahu aleyhi vësselam dhe kjo periud kishtë zgjat 3 vite 3 vite Muhammedi sallallahu aleyhi sallam ka thirë fshehtas dhe kjo nuk nënkupton dopsi nuk nënkupton pa trimri nuk nuk nënkupton pa guzim shmëri asnjëher Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi sallam është trim i trimave është guzim është guzimtari mëj mal sigur mëstisht të ashtus du t'ja kështëqu Allahu Gjibrilin por se ka dalim mes trimris të të të të të të të të të të të të të Guzimit dhe menquris Nëse guzimi Nuk brumosat Me menquri Atëheret damët e asa janë më të moja se, se sa dobi Andaj për nga mëri sallallahu arihi sallem Kërër të arapt i gjithë trima Kërër të arapt i gjithë trima Trima të cilë Ski shpoj sëria si trima Trima të cilët i gërë i vendosin nga perandorit më të mëdhoja, a do të ishin Romakët dhe Persianët, të cilët në të kaluarën, në të kaluarën ishin fuqi botërore, fuqi botërore, porse kjo trëmëri ardhmë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për ta kanalizuar në në vendet e dhuhura, andoi muslimi, të cilën e kanë zhvilluar të tarrët nga thirja tre vjeqare e mbyllur dhe izolume duke mos e ditë kur kush ku po të kohët Muhamedi sasallem kjo qka në nënkuptan nënkuptan në që neve energjit e tona dëshirat e tona guzimet e tona trimrit e dikuit e tonat duhet mi kanalizu duhet, nga se ato jan ato jan instikte ajo është instikte njëri ju kur domë në hakmarë me me mposhdi kanë kjo çish është kjo është instinkt ti dëshiron me me tregu pushtet por se kjo nuk se zbohet për hir të Allahut atar kalon në në egërsi, në ashpërsi, në andaj njerzit e donin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe pse ishte me këto virtyte, por edhe pse i kanalizon tat i kujduat. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tri vite, tri vite të plota bën thirrjen e tij fshehtaz duke mos e shpallos. Andaj nga kjo kuptojmë se menquria dhe puna me mend, dhe urtsia dhe hikmeti janë pjesë e pandame e shpallis, e pengamberis e musliman. Andaj musliman du të më morë mësim nga kjo, du të më morë mësim nga kjo, kur duhet me bo pun të mdoja mus mungut, nga se ngutja nuk s'jel si dobi. Andaj dha pengamberis e sëllëm në hadith, e le ajele të mine shqeitanë, Mungutë për shejtanit. Shejtani sprit se tutët se pi ikin. Do më shpejt më vao, më shpejt më devijuo njerzit. Wa ta'udatu min arrahman dhe më punu kadalësh prej Allahut, prej Rahmanit. Allahu nuk gutot. Ande Allah, çiko çish punon Allahu nuk gutot kurr. Sa çafiri, sa kriminal, sa zullumçarë, neven aven te huna. Na thonë na kurr mo. Ku bo dë një ardhë gjedja pa durushme por se Allahu nuk punon që ishdojnë ana a i punon që ish është e, e, e merit dhe dignitet për Zotin gjellë gjellalu si punon sa, allahu sabur allahu është durimtar andaj kur ti të plas durimi allahu nuk thot se se majt e durimi durat Andaj Zotë i unë gjele gjelelu në mëson, se edhe për nga mberin tonë, sallallahu aleyhi sallem, e mësoj që të rukton në, në nga dalsi. Leni dëshirat, leni tash ato ju që ka po doni, kjo periudh kështu e do, kjo periudh kështu e do, si kur të boj një hap ndryshe, një hap të boj në ndryshe, ishë prish krejtë. Vesh një hap ta kishë bo dikush, me tekat e veta, me qefet e veta, mi dhonë n Zdorojmë më une, këtu më shëtë, ishë prish krej. Andaj thë ndjetarët, kjo ishte urësia e parë e Muhamedes e sëllëm, që tri vitet plota të, të formon dhe ndërton njërës të cilët ishin shtylla më vonë me ardhjen e njërzve të tjere. Në këtë periud, kishte zbrit mësimi i parë dhe jo ishte abdesi. Andaj ka të rësmetu ima Ahmedi, dhe Ibnu Hibbani dhe Hakimi se nga gjërat e para që e kamësue Gjibrili a.s. në këtë periud të davetit ishte Abdesi dhe se pengamiri së në këtë periud kanë dërtuve me qëtësi s'ka posë gjurë po a konë ajo preventiva ajo rezerva por se kur janë ull kanë që me qëtësi dhe kjo ka qenë prej hikmeteve të zotit që një arti ndërton disa njërez në me qëtësi por shembol nëse na këshmi supozu se e, e, i kishë ndërtu sa havet në gjurëm të bapotere në tolovi kur kush nuk e ditë qka thot andaj, do të shofëm i tash kur del për nga mberis e sellem haptazi, qka ndodh? ndodh ajo qka? e kishte ditë zoti gjellegjelalu dhe i kishte thonë tre vjetë pëshehtas kur dul haptazi, qka i banin kurejsht? il gha u fi thëjshin banin gjurëm Mos nijet Kurani Mos nijet Kurani Andaj kurejsht Si këshin dëgju me vijit e Kurani Me vëmendje Parveç disa personat të cilët Shkojshin të pe nga mberis e sellem Me bo kompromis Dhe me bo pazar Që me mujt me mos poshlon pe E ngojshin Dhe krej që kanë shku të shpia Që kanë bo Janë këthi me fëtir tjetër Janë këthi me fëtir tjetër Dhe Ebu Gjehli i pritte Amor i bni Hisham Ebu Gjehli I pritte I pritte I pritte Edhe kish ka pas ke dritshu, at pas ka mashtrua. Po kjo pse ndodhte se ato s'kishin hapësir me nguq Kur'anin. Të parën herë ngu kur e kanë nguqur anin komplet, një sure me vëmendje, çka kanë bërë? Kan rosejse. Kan rosejse. Ka Gase i ka marr Kur'ani, andaj Kur'ani për vetë se i duhet kohë dhe hapësirë të ta ngon njeriu me vëmendje kur gjatë tjetër. Andaj kjo ishte periuda ku pejgamberi alayhisallatu selam vetëm i ndërtonte sahabët e për ndërtimeve ishte edhe mësimi i avdesit. Kjo është shumë e rëndësishme që njeriu të fillon të pastrohet, të fillon ta ndron metodologjinë e ignorancës. Andaj për hapave të para të muslimanit kur kur duhet me hy, kur të hera i mbyleg, çka duhet? Mi mëso avdesin. Mi mëso avdesin, mi mëso namazën, ashtu është, shtylla që tjies pa pas që të si njëri ju njëtën e ti s'ka mundës i me vendosë kur gja s'mullë me përparuaj s'mullë me përparuaj nëse s'ka që të si të zemrës andaj jamsoj Gjibrili jamsoj Abdesin që është në diqka jamsoj jamsoj Namazin jamsoj Namazin e kishin Namazin e natës obligim për një vjet pas një vitej u pezullu një vjetë e kanë basë obligim thotim nuk e thiri në tepsirin e tina Thot një vjetë e kanë pas Obligim më falë Pëngamber e sahabe Që ato që e kanë pranu islamin filim Një vjetë të tërë më falë namaznate Ata të partë Më vendosë që i shduhë Pas ta kjo është pezullu Dhe ju kam betë dynë amazë Ju kam betë Dyrë qate Në sabah dhe dyre qate Në i kindi, kështu ka qenë Ezbritur, tha Allahu gjele gjelelu Wasabih bi hamdi rabbi Ke kablet ulua i shëmsi paqblal ghurub fa allah jalla jalalu dhe madhroja zotin tan para ahimet dhe ne kohën e perëndimit thodim nuk e thiri ka qen namazi farz dyrechat sabah dyrechat niqih para se me ard pes vaktin e isra dhe miraj pas vakt vjen te israja dhe dhe miraji andaj kan boshto dy namaze obligim kjo ka qen se si nje lloj përgatitje dhe skalitje dhe e e e e nxathme por çikut vin ato të mbrojat me çën të të, të, të përgatitur andaj sahabët e parë s'kan guxuar të diskutojnë namazin shikoj ato çishmot e kanë e, e kanë fal namazin një vjet kanë fal namaz natë farz farz gën fal namaz natë dhe disa dietar kan thon çata çe kanë fal namaz natë një vjet farz E kanë bоз namazin nafile, tut araviyat e sotshme, e kanë bоз ato farz në vit çata njerëz, nëse e porciell me vëmendje historin derën fond të historisë pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, edhe mos i ndroje jetë mu ata njerëz janë të cilët nuk toleruan me mor kafjet gabuë islami pas vdekjes pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Ku ishin ata? Ish Abu Bekri, Abu Baida ibn al-Jarrah. Bilal, Suheyb, Qatr, Abdulrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Titoj dhe Novka dhe emra dhe personalitete që kush i njeh ata e din se farmadhria paraqitet në kokën atina. e atij. Kush janë një fytyrë historikon? Këto këta çështje vani pejgamberit s.a.s.l. duke i edukuar ata, duke i mësuar ata. Andaj zbriti namazi në këtë formë para se të marrë farzi në Isra dhe Miraz dhe gjithë kjo ishte si një loj para përgaditje për ardhjën e dëtyrave më, më të randa pasaj për nga mberi sallallahu aleyhi sallem pas tri viteve të kti loj të davetit zbresin disa ajetin nga surja e shuara surja e poeteve dhe kjo ishte e përstatshme surja, surja e poeteve e atërë të sirët thurnin vargje, ishte e përstashme që filimi davetit haptaz të mirët nga urdri i kësaj sureje, nga se ata ishin duke u krenue në kullë me, me poezi. Ata thurnin poezi të hatashme. Poezia, poezia ka një, një tërheqe të fuqishme të njerëzve. Pra, nëse e përkthejmë muziken, ajo poezi. Apo... Pastaj ai vetëm a manifestuesi e kënon ata. Porse ai ai më i madhi i at, at, atij ket manifestim i kusha? Ai që e ka shkruajt. Po njerzit nuk shohin. Ai që e ka shkruajt është kapaciteti më i madh. Pastaj ai i cili del e... porse njerzit çka vojnë, shiko me miliardë njerëz. Me miliardë njerëz. Sa këngëtarë njëfot më shumë se sa pejgamberi jon Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhe kjo është mirimi njerëzimit. Andaj, nëse do të dikush Athar poezia koka ka konë e madhe, po dozot është e madhe poezia. Një vargë shkruan dikush i merr me me me me parë shkojnë njerëzit në rand tu prit aty, shkojnë t'angojnë disa disa varde çish i gaknua. Çka knon aty? Çka knon? Kocino. U mortu, u smartu, u ndau, s'u ndau, e ka ndarë, s'e ka ndarë. U tradhtova, s'u tradhtova, këtë këtë, por se ajo forma e shkruarit njerëz diçka ban, i ban me çajit. Ipan me me, me dhimët mi përjetuhe Andaj Allahu e zbëriti surën Shura Surja e poetve Por mi shkull të gjitha Rajt e këti E, e këti mentaliteti Dhe kësaj mëndësijet të, të lik Andaj Allahu gjeni gjelani u, u zbëriti A jetin nga surja E shuara duke i thamë për nga mberi ton Sallallahu aleyhi sallem U endhir Ashira të kel akrabin Dhe tash dil për të erkami Dhe dil për kësaj t'inzije dhe dil haptas dhe i tha dil dhe qërtoji tash fjëllim që ka i tha familën e avër tash ka pithat ashira tek dil pak ma gjan ka kushërit mirë po kushërit ka shumë kushërit ku me dit kushën gjako tha el akrabin që ato mangash ka i ki nga fisi abdu menef abdull mutalib fisi hashimit këto babgjishat e parës ka i ki këta thiri Fa'la wajl wala wakhfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin dabuhu ybut matasat kan basu'e prej besimtarëve fa in asawka faqul inni bari'un um mimma ta'malun nëse nuk ndëgojn pasi dilsh me komunikim atë thuaju un jam i distancuar nga ajo çka ju veproni ky ishte ajeti i parë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ngarkoi me dali haptazi e këtu fillon belaja me komplet kuptimin belaja prej këtu ka fillu që na sot jena këtu musliman duke falendëruar allahun fillimisht por duke dit mirnjohin andaj zoti angelu xhelalu -Gjell na e bën i shart që me vë muhammed rasulullah jo vetë çkaç na e bën i shart çka na bën i shart na e bën i shart në kur'an që ta që ka ne kam prune e islamin që ka me thonë radhiallahu anhum ardahum allahu qofti knasht me ata dhe atë janë knasht me allahu kjo farz me thonë mës me thonë që ta delka shijat delka rafjudit dikush tëtë pa tjetër se boj shija del nga rafjudit andoj me adit e bubekrit me adit omerit me adit Saad ibn i veqasit është dëtyr farz para me të skuq menjëherë kërcë por e Bubeklin në rrezik me të skuq Imani me të skuq menjëherë kërca Omer ibn Khattabi madje është bërë bon musliman me të skuq menjëherë se ai a tiç mendojnë kategori të caktuara të njerëzve të cilët nuk kanë nuk kanë kapacitet të të zhytën në detin e madh të kuptimeve të Kuranit dhe i morin dallgëve të devijimeve të humbjeve andaj Zoti i ungjëlor zbiti ajete Allah është i knasht me ensar dhe muhajgjirat Allah është i donë të medines dhe të mekës Të sëtë emigron Andaj, është, është obligimi adit ati cili këtë të ka pru këtë të rikëto është obligimi adit, respekt ati cili të ka pru të rikëto Kjo është prej dukatës E pasaj të me e për cilë karavanin edhe ma ndaj Andaj, këtu të ndërruar gjë më të li filloj belaja Belaja të cilët belaja pre këti momenti s'ju si kanë dalë për nga mbejri se zellem dhejri se ka shkute zoti vetë pikto, andajti sa tjetër kanë thanë prej të ajeti tjetër në surën el-hijrë të se një ka zbitë Allahu Gjelluala për me ja forcu këta njër i tha, thiri familjarë pas të jasë bitë e një ajetë me, me një, një tonacion e dhe pak më të, më të ngarkun i tha zoti Jongele Gjellalu fasda bima të umër u aërid anil mushrikin fa ti dhe dhe për plasu sada është me dalë me thonë me zanë me thonë me, me zanë atë që ka përdojtë dhe shmangjo i dhujtarëve, shmangjo paganëve kanë thonë disa dhujtarë nga kjo ajet pe nga mberi se zëllem s'ka pushu kur, kur s'ka pushu e atë e të ndëruar gjëmatullin nga kjo që ka kuptojmë nga se i kemi shumë gjare dhe duhet mësimët dhe porosit mi, mi nëzirët me një loj me një loj shpejtsie nga kjo që ka kuptojmë Se që nga sot falemi, dikush ka vujt, dikush ka sakrifiku, dikush s'ka bo gjumë, dhe nga verëzëm gjumë s'ka bo, që njërzit me, me, me pranu islami, ka kajt ale i salatu e salam dhe ka qajt me dënesë për umetin e tina, ka paralemru për devijimët e munqme, ka paralemru për shenjat e kiametit, këtë kjo për çka? që vetëm e vetëm ta parelemrojë si kur njëri ju fëmijën e vetë kër i do të më këtu, më këtu, më këtu më pëse mga dhinta më s'devioje, frigojot e ka pjesë të, të, të dashur të vetëm andaj duhet na këta të shiojmë këtë pjesë si me shiojë dikush pas ka dhanë për neve pas ka punu për neve dikush pas ka fletë për neve pas taj edhe kanë të shiku këta sahabët pas taj kanë të shiku tabienët Përse e këndër shiku edhe plot për muslimanëve, të cilët kanë e kanë marrë me seriozitet këtë fe të Zotit xhellah, xhellah xhelalu. Andaj do na duhet me marrë me serioz. Kjo fe nuk është ajgare. Wallahi nuk është ajgare. As andaj tha Allahu xhellahu, "Wa ma huwa bilhazl." Që fe nuk ka hazën. Nuk ka ti si dush, ti ç'i dush. Jo, jo. Kto, kto si mos dush, ka ka pasoja si mos dush ka xhehenem. Çka si mos dush? Këtu pa tjetër është me dashtë Kjo pa tjetër me, me më morë me këtë pun Allahu që nështë të ka dhonë A përsi nëve, a ju si doni apo? Jo pa tjetër, pa tjetër me më morë me këtë pun Andaj të amorë në fejën e Zodhi Gjellë Gjellë Seriozisht Seriozisht Andaj tha Allahu Gjellë Gjellë Gjellë Dil dhe thiri haptazim Pasaj për nga mberi së sellem Filoj me zbatuket urdhër Me njëher Me njëher Dhe i organizoj për nga mberi s Hadidin të të të në kanë zirë imam Ahmedin e musnedin e ti Para se me shku pe nga mberi Se zëllëm në kodrën safa Që i ka thirë kretë pastaj Më, më, më gjanë kushërit e vetë Para kësoj i organizojë Dë sofra Dë takime Me haje dhe pije Për tja prezentu e Ajalarve dhe vetë Andë i mledi familjartë e vetë Dhe ju dha ushqim Dhe ju dha me pi Dhe pas i angre dhe pitën dhe kjo qka argumenton Se për nga meri së sellem I mirë të krejt të rezervat dhe preventivat Sa ma mirë të të tregoje Sa ma mirë Pra nuk thakë shire më më ka arqë Ki urë dhe në menë Si më stabinë në gjenemi në kini edhe Atsni ju Jo, shtroj dark Shtroj dark E madhroj E, e, e madhroj njëher familjen I priti mirë Pastaj, filloj Tha Allahu Gjellë Gjelleluhu më ka urdhruve që këtë fej me e të regu haptazi me e të regu haptazi edhe deri sa ishte të folë pe nga mësram e ndërprejti njoni për i tëre të pëtë dëra hu të di më Mahmedi të transmitusi thë thë e këputin fjalë cëli e këputi të ta qëka e malkojë Allahu Gjellë Gjellalu e bu lehebi që a i tha ha ulaj hum umu me tuk tha shire këto jena gjallartë të tuk Ma mirë me të nëllë na, se me të nëllë araptët. Aki ishte i meqmi, cili, thejke. Ma mirë, po të nëllë mi na, sa të nëllë diku ishtë tjetër. Apo, si kur njështë, kër fillon një gjaliri me udrejtue, me, me, me udhëzue, me, me e ka pak, islamin ashtu si, si i ka hije, njëriut, po flasme për ata së të janë disiplinum dhe të dukum. Ata që ka pojnë kërdi, ata e kanë për të cijë në vetë. Që ka i thënë qëpijës? qëka i thëjnë familjartë, si e mirë presin, fatë këtësish, mirë ishtë. Thëjnë, për të nalë minasë, s'kanë nalë tjertë. Ma mirë drejtojë u rrëqat i kukeve, mos i shtin vete s'ikletë, se, a, kështu i thajë Bu Lehebi, thajë, na je na gjavartë, edhe i thajë Bu Talibit, nalë e ti, se e nalën Araptë, po kur të nalën Araptë, ndoshta s'kena ta katë me to. Dhe për nga mesën, më japrish i kët Kështu janë njerëzit, kështu janë njerëzit i nga qohë, ta prishin atë s'ka t'i do me bërë. A dhe pëse t'i e i mirë, mos kujto se këtë me t'mirë, kanë me t'pritë, ja prishi. U dhe t'i rupe, me i thirë prapë, i thiri për zdyti në soforë, organizojë u shqimë dhe pije dhe tash e mërë pak ma sërjozë, u mundu me madhru që është t'jërë, dhe dhe bërë nga mbire e salam, alhamdulillahi, ahmedu hu, esta'inu hu, u minu bi vetëm atë e falendëroj dhe vetëm për i ti ndi më kërkoj ati i besoj në të ajnë bështetëm dëshmoj se nuk ka të aduruar me merit përve që Allahu gjelle gjelalu dhe saj nuk ka shok pas të i tha inë në ra i delaje këdhibu ehle të vërtëve njëri i parë nuk e rren familjen e vetë qikosh ka tha njëri i parë alejot këtu alejot me madru vetër për nga meri së sellem çafam e kishte lavdruar veten shumë shumë vene një ditë për ditë kur i pa njëri t'u fol kush a më i madh kush a më i vogël çka tha leni këto mohabet ende sajit bani adam un jam më i miri kët njerëzimit krejt pe fillim deri në fund jam më i miri wala fakhar ama s'e kam për mukrënun nuk e kam për mulaftdru edhe këtu tha i parë pse i parë pse i parë sa i sti parë por un jam i parë këtu un jam me virtite i parë Adeta unë jam i pari Dhe i parit nuk i takon me rejt familjen A i takon kvidestarit me rejt fminjen A i takon babes me rejt fminjen Mi thonë shko që këneja Ja ka për qëllim me deviju Jo, adeta vë nëzëram I paris gënjen Wallahi Lëvë këdheb të nëse gjemihan Ma këdheb të këmë Ka thonë bësha Allahu në gjellë gjelalu Kërejt njerëzit me rejt Juve së rejt Pra as kjo as kjo së bëhë Por Por me shtue Dozen dhe e besimit, ولو غررت ناس جميعا ما غررتكم. Mipas mështruka njerëz të djuvës që më mështroi, pa pashë ata i cili nuk ka të Zot më me merit për vështina inni rasulullah. Un jam më i dërguar i Allahut. Të ju në mënyrë të veçantë e të njerëzit në mënyrë përgjithshme. pse të ju në mënyrë të veçantë, se juve të parë do të më thirrë, edhe ju keni më shumë bar, pse sa? Sesa të tjerët. Pastaj dhe nga meri së sellem filoj me u shpigu atyre për rinjalljen, për filimin e krijimit se Zoti Gjellë Gjellë nuk në ka krijuhe për këtë ekshtu me radh, pastaj foli e butalibi foli e butalibi dhe tha une nuk endroj diçka tjetër me kitë dunjojen vetëm se me të një mund që tashka polip ti për vetë se, se shpirti së pomë në nështrojot me të besuhe Si pengamber Kretë dregull Kretë kemi të, të një mu Unë nuk la Por, por nuk kam, nuk, Shpirti nuk umë nështrojot me, me të besue Pasta i folën dhe të tjertë preja gjalarve Zdo kush foli me të but Dhe e kuptun seriëzisht Mohabetin e pengamberis e sellem Dhe Qka pra pragoj i pari Qka reagoj në sofrën e par A ishte e bulla hebi Tha O ju njerës Hadehi wallahi sowa Subhanallahu ilad. Shikog na kur lexojme bulehevin n histori. Porse duhet ti ti ti mishronim bu bu e bulehevat e sodit. Ku janë këto e buleheva? Ka shumë e buleheva. Fa wallahi shikog ne Allah to bobe. Pa shaa Allah kjo e ke, kja vet. Khudhu ala yaday. Kap ne por dorën e dalne. Kapë në përdojrë dhe nëllë nësa se ka ndallë diku i shtjetër. Pse? Sepse thanë se ja u kapin arabët, kanë me ju bo me pësue të gjithë. Pas ta i ragoj, Safia, halë e pengamberit, sallallahu aleyhi sallem, tha, ej uhejje, tha, o vlavi em, a nuk është turp me elan vetë, gjallin e vlavi tanë, a nuk është turp me elan vetë, janë e blavitan, pas të i ragoj, prape bu dhe hepi dhe tha, Wallahi, he dhe lë batil, tha kjo është e kotë, kjo është e kotë, dhe kjo nuk ka kur farvlere, dhe unë jam i pari që të këndërstoj, unë jam i pari që të këndërstoj, dhe kjo e kështë e ka flamurin e e këndërstimit. Pas taj për nga mberi se zëllem, ndërprejti edhe ketë, ketë kuvend dhe ketë sofor, dhe për nga mberi se zëllem, vendosi që del hap të zi para të gjithve. Kjo ishte forme e parë e prezentimit të thiris e Zotit Gjelle Gjellalu. Për nga meri sallallahu aniju sallem shkojnë në kodrën safarë. Dhe thiri, ja sabaha. Arabët e kanë posë zakonë me thiri, me këtë thiri, ja sabaha. Sabaha dhe me thonë ohët për mëngjesin. Mirë për po, ohët që mëngjesi keqë, në ketë formë. Pra kur dikush i ka sulmuar Arabot, kur i ka sulmuar, kur i ka sulmuar para Agimit. Para Agimit. Pra, në kohën kur njeriu është më i dërmuar në fuqitë e tij. Ndaj edhe sot, edhe sot, ka përparime të inteligjencave. Kur sulmojnë ditën, kur i burgosin njerëzit, ditën, natën jo pak paragimit dhe kjo është shumë e studiuar andaj kur arabët sulmonin apo sulmojshin kur pak paragimit dhe atër atër është kur koa ti e disë dhe pak e sabaj për të flinjit shumë dhe dhe gjumi andaj dulpe nga mberi në këtë ko dhe thiri ja sabaha dhe u mblëdhe njërës me të madhe qa ka? qa pëndot? nga se kështu nuk thyrë të dikush vetëm kur kish طاب ديكن لارت طارد مكويمه مسلموه فقالوا من هذا الذي يهتف كوجس دوكثير فقال محمد فالمحمدي فاجتمعوا اليه ذكرتم لذن تاي وومبلدن شوم نيرز مدجوا peigamberin sallallahu alayhi wasallam ساجا باثا ثا peigamberi sallallahu alayhi wasallam ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي ثا Qëka me ndoni? Qëka me ndoni? Si kur t'u lejmë roja se pas kësaj lugine, pas kësaj kodre Disa kuaj dëshirojnë me ju sulmua E kun t'u musot dikije Am kishit besue, kalun e am, krejt pan po Mon e men që këtë pojen Mon e men që këtë pojen Kur t'a bojnë jo, por interesat saktume Allahu ja u përmendi Fe inne humlaju këtë dhibunek Ata kur nuk të ka thamë ti se i të rrejt Mone me, ndaj thash, detalët e historijës janë shumë të rënsishme Që mundërtu e plaka njërë me tjetërën Për me dalë fotografia e qartë I thanë, po Po Me në thanë se po vjenë dikush, kur s'kishmi dishue Dhe s'kishmi lekund Por se kjo po Për shkak epsheve Interesave, inateve Ziliave, smirave Mos, mos durimit Porballë, lëvërdhive caktueme u shndruan në jo. Kështu i shndroi njerëzit poja të njëjta në jo. Barsisht, njërdhën të po, pastaj nëse interesi i caktuam ja shtyp kët po e ban, e ban jo. Tha, than, ma jarrabna alejk kadiba. E shtun kët pojer edhe me një detaj, than, ku urfna kë rrejt? Kjo është edhe edhe shtezma më e madhe, ku urfna kë rrejt? Tha, A.S. Fe inni në dhirën lëkum Bejnë e dhej adabin shedit Ta pengamberi sallallahu a.s. Ta me të vërtet Unë jam paralemruës Dhe qërtuës dhe alarmuës Për para një azabit dhe dënimit të ashpër Për para një azabit të matë të zoti gjelle, gjelle gjelalu Fe kale e bu leheb dhe reagoj prape e bu lehebi Kjo ka qenë tërturusi ma i madhi pengamberi sallallahu Edhe disa tërturusi të tjerë si e bu gjehli I ka qënë tërturu si majman nga familje e ti Alehi Salatu Andaj Zotë i Gjelle Gjelalu hu Me ajetë Me ajetë e ka svidruhe Që tja, tja, tja qëtëson pakat ashtë përsin E agjesë të tina Ka se shumë Shikosh ka tha Të bëllë në kësa i rëllion Tha Tuprisht këtë dita tjetër E li hadhe gjema e të tëna A përqë këtë puna këm ledha kjo i gata më marr më kur ti je serioz kulmin e seriozitetit e pejgamberit e Zotit valla njëri prej neve më mbled njerëz të kështu dhe më kanë dhënë punë të rrezishme dhe më dalë këtu një i çmendur dhe një budall dhe një pa, i pa i i i pa përmbajtur çishish më marraguë çishish më marraguë por pejgamberi salla më mësuan prej Zotit i mësuan prej Zotit e mbajti vetën e vet u vet kontrollua u vet frenua vazhdojmë se misionit dhëtë mu vazhduhe ta për që ta në kim ledha tu prisht këtë dita nëj prisht e ditën tu ja për që ta në kim bruder i këtua me në ka du se ti këtë këshepen nga mërë e zbritën a jetët mi njëherë tëbët jetë ebi lehebin vë tëbë ta allahu gjele gjele u malkofshin duar të bu lehebit dhe janë të malkuara maghne anhumalu hua më kësebë së kam i bo dhubi asë pasuria dhe asë gjithka që ka fituhe përleshjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash paraqastrohet pyetja, pse su prit mirë ke njëri mirë? Pse su prit mirë ke njëri mirë? Shumë mirë, më i mirë se ke s'ka, alaihi salatu wassalam. Zemra më e pastër, shpirti më i pastër, personiteti më i paporlym, njeriu më i dashur te Zoti xhelni xhelaluhu. A pse su prit mirë? Kjo nga kjo çka nuk kuptojna. Ti sa dush bën u i mirë? Sa dush maksimumi jep Por të i ke që kjo nuk pi uj. Të i ke që është kjo fjall e shurdër. Andaj dhe Allah u gjele gjele luhu për jo besimtarët. Kur ata e do gjojnë dhirën, si, si ju duket, sikur një za i largët, sikur një za i largët, dhe dhirëja e largët, sëmpe, sëmpe daloj, kushka të thadë. Por se besimtarët e kupton, detalët e kupton, thirës e zoti gjele gjele luhu. Andaj, kjo ishte pjesa e parë Ja soi çka e tha Ebu Luhebi në ballavazhim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Posa i tregon Ebu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu të tjerëve. Posa i Buhari, sa i Muslim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu të tjerëve, ju tha ja mashara quraish, o ju quraish, shikojtë çfarë përmbajtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hinil laqur. Hinil laqur, ç'të më rezistuat diqosh tije. Dhe Ebu Luhebi Çiko të na e bulleh e ja është njëri i dogut, por atë sakoni dogut. E bulleh po di pse e ka im nën e bulleh? E bulleh. Lehbi është zjarr. Por sërish ajo drita e zjarrit, ajo ndezja. Ata e cinxhujt njerëzit e bulleh sepse i ndriçon te fytyra, ishte shumë i hesht, shumë i bukur. Ata ishin njerzi i njerë i paishëm. Njerë i cili i shkon te fjala. Kur shkon te benonse me bodava, ai thotë, "A jam unë a xavat?" A jam a gjavet? Jam a gjavet, po Kushe do ma shumë? A ju a une? Une, rëna cak është Presion i madhe Presion, shtipje e madhe, rëna caka A mësë i besoni, ju jo a mësë do një ma shumë se une Unë i një pekam Por se për nësa mu vetë përmbajt Se u dashte misionim Andaj të ndërruar gjëmarlin dhe njëherë Kur dalin kështu dalga Dalga të njerëzë dhe të pakontrolum Dalga të njerëzve që dojnë me bove prime Të cilat nuk janë të his Propaganda Shkrimet e gazetave Kundërfejës e Zotë i Gjellë Gjellë Manipulime dhe Kinëse shpërlarive të trurit të njërzve Qëka duhet nga me bërë? Masë me u vërtetu Mu vetë kontrolu Qoje misionin Në të hece fjala Zotë i Gjellë Në qëkoje në vend A da e penës nga mu vetë përmbajt Jamë ashara korejsh Oju korejsh Ishtë të ruën fusekum Bleni vetë vetët e juve Bleni kuptimin اله normally the same and the the perfect will in the last one لا اغني عنكم من الله شيء انا مذكر من كم منسيغ ميوشبتوا حسنا جل يا ابني عبدو منافد او بيت عبدون منافد لا اغني عنكم من الله شيء أنا سكان من منسيغ ميوشبتوا حسنا جل يا سكان منسيغ أم انسيغ للزول جلاله عباس بن عبد المتالب لا اغني عنكم من الله شيء سكان من منسيغ مolvedبا لüğبنا بيوها في ذاته اللي سكان جل Djetarë, se ka këmë nëtu këtë hadith Të nxarje Për ingamberi së sëllem Filëmisht e zbaton urdin e zotit në familje Barët e zotit në bifamilje Dhe tyrat Dhe ja u këpuq presat Atërët të cilët Thanë më vonë Se ki për arabizm ka luftuhe Ki ka thirë Nacionalizm arab Jo për jo, ju jo, jo jo, jo, jo, jo jo, jo, jo ka në mashtruhe Jo për ju ka në mashtruhe A i ka doshtë A i nacionalizm ka thirë Nasionalizm këthira i përplasët me familën kërësore të arabëve kërështë përplasët me agjën e vetë të shkan arabizm të shkan thiri arabe i kishmë lërë ka dalë se në këna me fitu e prejtë lëmërë një pak se ha la u gni anë ku minë Allah ishe ja ketë këtu i shkajnë ju unë e për para Allah asë një senë së kam mundësi me ju ba dobi ja safije tu amme tu Resulillahi tha oj safije halaj pengamberis e zellem, s'kam mundësime të bërë për parallahu qëllë, qëllë, asni do bi, oj fatime, bintu Muhammed, oj fatime bia Muhammedit, selini ma shiqti mi mëli, lipë qka dush për i pasuristime, s'kam mundësime të bërë për parallahu të bareke dhe të ala. Kjo ishte fillimi i daveti dhe thide se islamit hap të zi. Si ka fillu? Kështu me këtë të nësion. Me këtë, duke mujtë, duke, duke përmbajt vëtë vetën dhe duke e quë e misionin e Zotit Gjelle Gjelle Aluhu në vend. Në këtë kët, uh, pjesë të kësaj ligerate, dhe kësaj nxarje, ka shumë premësimeve, por se koha nuk na, na premëton me, me i përmenjë të gjitha. Pasaj që ka ndodhi, fillu njërgjit me folë për Muhammedin së së sëllëm. U përhap e mëriti, të kë, me ke litë, që ka pëthot Muhammedit, ka kë ka dalë ki me këtë fej, dhe e mërtuani emër i thonë esabe ranegati ranegat se ai kishte zhlufej por feloshusi në kuptimin feloshues i thejë çka ata e kishin pastaj kur shkoi tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i thënë esabe e gjë lë shufën e gjë lë shufë andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi nami me me i çarkullon Mekë çka po thotë kë njerëj çka po diskuton dhe paria musikletavë dhe me ndi tension piksoj nga se si ishin duke shkue rëzik levërdit e tëre ata kishin, kishin dobi prej, prej idhive se vishin njerëzit kurban thershin për shembur kur vinke dikusht kishti telashe kishtë një telashe dhe vinke e therte një deve e leke atin qabe dhe me këpër hirtë për të hirtës sakrificës së atij Zoti e ç'kiti ti kthej dobija. Mir, mishi kujtimat kë? Me mishi, kujtimat kë, kë devja. E Abu Jehlit, Umeyes, Abu Lahabet, ata e bërcën mishin. E atina i dëshën ti shkopritej me takthi, me takthi e bërecetin kjo, kjo. Andaj me a ek idhujt, nuk ishte vetë ekja e idhujve, po çka ishte? Po na kena më vet pa devë, pa as një parë. Andaj këtë për rëzikot, andaj shumë levërdi janë rëzikunat ko. Njëzit që ka mendojnë, se aj për gurin pas ka luftu veç. A po, aj ka luftu për gurin. M -m Mës ta mërë të arzdoje. Mirë po, pas gurit ka pas shumë. E, ka, shpesh arna kur diskutojnë, a thojnë, a, në thojnë, në qëfar njerëz janë këndan alfabet gurin së në kanë kuptu e. Ko adhorohet gurin? Ti amenon se ti e ka ma i meqim sa ata. Kja problematike jona. Kur mendojnë se ti e ma i meqim sa ata Ata janë konë qatës të meqëm që i kanë bo problem për nga mbejtës e zëllë i kanë bo problem njerëzën është me hinë islam Ata janë konë qatës të meqëm që kur kanë hinë islam ti së një mëni në kur ata Ata janë botë të meqëm me hinë në islam a janë konë të meqëm janë konë të meqëm, islami ja ukashtu me nëqurim Andaj, kur ti thu një guri, një guri jo një guri, nuk është e guri është e pasuria pë është e pasurija dhe pushteti i cili asikurana i guri Andaj edhe shumë për e njerëzve, kur së nilojnë në gurëzit Së është e guri, është e nami Nuk vetë në une, me hinë islam që ka ndodhë Me hinë islam, a, në është a para islamit dikon atje i pari Islamit që ka të thot? Shikoti, para, para islamit dikon i pari, po ta është dushme shkuat jemë fun A problem, a kja pa njerëzit? Apo, ma djetë a tha që kanë hinë islam e kanë problem ta Ka dhe për njete që kanë i në islam e kanë problem këta. Kujtonë sepse në gjahilet a kanë i pari, të të me met i pari. Jo, jo, jo, këtu caktonë zoti. Të shukët e tu kipa qka dush. Të rreth i jetë kipa qka dush. Në islam caktonë zoti. Tha për nga më beris e sellem. Felje um me ekra ukum. Le dale prije si imam. Ma i le dzushmi pe juve. Ma i le dzushmi pe juve. Ska mund të ti me caktu. Këtu caktonë zoti. Këtu caktonë Allahu pengamberi se zëllëm. Andoj, mos mëndoni se guri ka qenë prengesa, ka qenë prengesa me dalë me dalë në fundë, o shta. Edhepse pengamberi se zëllëm shpesh i ja, a ja, jujip ke i sharete se ata që ka janë të partë për juve, nëse ndrejtë që në dhe përmirsohë dhe i në islam, si duhet të partë këna mi po. Por sa ata e kishte caktuar Zoti Xhelalul u që zemrat e tyra mos besojnë. Atëh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi me çarkullue emri dhe të shkon me për njerëz se çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në shumë shtëpi diskutohej. Dhe çka po thotë me çka ka ardh. Dhe fillun me ardh e Butalivit. Fillun me ardh e Butalivit. I e ardhën disa prej parijës të e Butarimit. Kuçi e ardh Utbetu ibn Rabia e dhe shejbe ibn Rabia otë betë ibn Rabia për nga mberi sallallahu a.s. kikush është kjo ki është baba ebu hudhaifës njëri shumë i marë kjo është baba i ebu hudhaifës kjo është babgjishi i ebu sufjanit kjo është baba i qikës grujës ebu sufjanit kë njëri për nga mberi sallallahu a.s. ka thonë s'ka më të mesim të arap pa arap të ngojë andaj luftën e Bedrit ka insistuar mos më dal luft, pata pa sa kanë ngue. Ki shkoi te Butalibi, bashkë me Dhandrin e vet, Ebu Sufjanit. Shkoj me Ebu Al-Baktariun dhe Ebu Jehlin, Amr ibn Ishamin. Dhe tjetër kush ishte ne Paris, Baba i Khalid ibn al-Walidit. Baba i Khalid ibn al-Walidit ishte te Paris, al-Walid ibn Mughira. Shkon kjo grumull te Butalibi. Dhe i thano shiko. Dhe kush shkoi tjetër? E njerimall Baba i Amrit Amrit i Asit Asit i Wain I cili ishte po shkat për mu bale Aonë sa kunder Zullumit Se e kishte blej mao e dhe se kishte do në parët Kështu e të partë Shikur plëtë sot Apo Unë e shë shtu po thamë Se jam pozit Jam pozit Po se aronë zotin gjellëve se ja than pozitë Ja thanë Allah u gjelle Gjelle fi u la Por se ma shtroho njërzit për hapsira Dhe vite të shkurtra Shkunde i thanë O Ebutalip Djalli vëllavitam, është të bo problem. është në nëgjerë problem. Nale sa s'ka shku lajmi ma naltë. Nale sa s'ka shku problemi ma lartë. Apo? Pengoje. Sepse, nëse na i devion sufehatë e tonë, kështë i ka famë, nëse na i devion me njëlejtë e tonë, shpreje, shpreje, precize, zgjeje dhe prej të tërë, pse sufehat sa ata i logarit që kitë njërzit sufehat njërzit me njëllet pse sa ata doshin me thonë ne e vendos nga shka ban ne e vendos nga shkas ban si kur shumë njërzit apo është ka dhejnë shiko, ti s'ki nevoj me menduhe s'ki nevoj me përdoj trunin s'ki nevoj me përdoj logikën ka, kush menon për tije po, po, po, po, më rana? po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po si të nga dhevijojën me ndjeletit e tonë, kush ish me ndjeletit, kush ish me ndjeletit, krejt njerëzit, krejt njerëzit me ndjelet, tha na nuk e lajn a që shpo mëndon ti, dhe filloj e Butalibi më me mërë me të mirë, me të butë edhe, i largohi, tha, ajtë dhëtë diskutoj, dhëtë diskutojme dhe, i largohi, anda i shkojtë e për nga mberi së sellem, dhe i tha, o, djali, blavitem, kiku idejës, të ë doshta do shart do skemi mundi me me qytë rifon por se pejgamberi sallallahu alaihi vesellem e, e refuzoi. Pastaj erdha baba Khalid ibn Walidit te pejgamberi sallallahu alaihi vesellem me diskut tu vet, kinejri me të thash ta ta shofë vet ky. Ta shofë vet ky kinejri me çka po thot ky Muhamedi sallallahu alaihi vesellem. Dhe i tha Pejgamberi sallallahu alaihi vesellem, çapo thu. Dhe i lexoi pejgamberi sallallahu alaihi vesellem Kur'an. <r Smash> dhe Walidim i Mughira, baba i Khalid i Walidit, ishte njëri i cilë e njëftë poezijen. E njëftë poezijen. E ngoj mirë, shka pa thothë. Dhe e kuptoj se sësh poezij. Kur dulë prea tjetë, akoj e Bu Gjehli. Tha, më ke ndryshu. Ftyra të kanë ndryshu. Mës kan të ka dhevju. Mës të ka bo siher. Tha, vallaj qishpo folke sa amël. Dhe Allah ju e unë e njëf poezijen, e njëf vargun, e njëf rrimen, i njëf krejt forma, si ish poezij, nuk ish poezij, dhe tha kështu. Ajo që ka përthot, aj e ka një mbëlsij, va inne aleji le talave, dhe e ka një bukuri, Kurani Zodhi Gjellegjellohu, va inne hu le mu thmirun a'la, tha vërtet ishte fritë dhanës, ishte efortë, dhe kjo ka me dhonë fritë shumë, Mughdikun esfele Kjo ishte si një loj uj i mal Nuk është të jetë që ka ju po, po thoni Dhe tha Innehu le ja'lu ve la ju'le Tha kur të ngojsh Ajë për të mirë keme veti dhe së përmu shemi hi me, me pushtu Pra Kurani kur të ngojsh Qishë një jetë njëri ju I, I dobot para ati I dobot I sfidu më para Kurani Para ati po ndishe i sfidu më وإنه ليحطم ما تحتها وڇka kon ndër e shkatroi kë tha lei këtë muhabbete e buxheli populli jo çdo këto më fol thaa thuj diçka tjetër për ta mir thaunë thash ata çka e ndjeva asaj përket popullit tan çamë fam thaa thuj diçka thaa thuj diçka fol këç për ta dhe foli këç walid ibn Mughira dhe Zotë Ion Gjelle Gjelaluhu Zbriti ajetë kunder Walid ibn Mughira dhe Khalid ibn Walid E kishte babën të përmendur në Kur'an Babën Të përmendur në Kur'an si, si njëri arrogant Si njëri cili nuk ishte në nështrupi nga mberi Sallallahu alaihi wasallam Pasaj fillun me Me provu me metoda tjera Pasaj fillun me Me ofru e sende Kompromise Orse, Zotë Ion Gjelle Gjelluhu E ruyti për nga mberin tonë Sallallahu aleyhi vësallem Preja saj që kam përmendje tarët është se në këtë periud E ka pranua islamin Një, një njëri cili E mban emrin Abdullah Ibn Ummi me këtum Një qarë, një i verëbër Dhe për nga mberi Sallallahu aleyhi vësallem Ka zbita jetë për këtë njëri Abese vete wa walle umrol Dhe e këshyri Si, si në formë i njërimi Pejgamberi sa selam kush dëshirta pranojnë të part. Të parta pranojnë. Kur ta pranojnë të partë këto të tjerë hin hin vet. Andaj tapa Pejgamberi sa selam Medinë kur shkoi. Çfar tha? 10 jehudimën besu, kretën besojnë. Por sa do dhë, thau 10 jehudi problem. Andaj tha Pejgamberi sa ram dëshirontë të pranojnë të partë. Dhe një ditë vëriti duke u munduq këto të mlojt me shtin islam, vjen Kiçorri. Dhe i thot, "M'mso pak fe." Ma mësën pak fejërë Dhe pe ingamberi se sellem Disi Uniket se une me këto të mdoj të mor Ti po më shëtëson Por se Zoti ju në Gjellë Gjellalu zbritja jeti tha Umroj dhe i njëroj Dhe e qërtoj Allahu Gjellë Gjellalu Pe ingamberi në tonë Sallallahu alaihi Por qka nga se ti nuk mundesh me uzuat Qka do ti Por se Zoti i uzuat Ando ishte qor Por se Zoti Gjellu ala Dhe kishte qel zemrë Në ndajë pingamberi sallallahu alaihi sallam u, u, u mësue edhe nga kjo form e, e qecimit që mës ta këtë dertë se kush përranu islamin e kush jo. Në këtë periut, jetë ashtu e kishtë e pranu islamin e bu dherë el gifari. E bu dherë el gifari, i cili kishtë e dëgju për pingamberin sallallahu alaihi sallam, por që pingamberi sallallahu alaihi sallam, kur ardhë dhe e pranu islamin që këta irgji ila qawmik, shkote po podhijatë. Shko në popullin të tanë dhe mos hajde dheri sa unë të forcohla. Pse? Vëse ishte i dobër. Ishte i dobër, s'kishte mundësi me strëhue. Andaj për ingamberi së zemë nuk tha, rrit duro për Allah. Pa po, shumë i dhënë dikujt, e budherri kishar sahabi, e budherri është për njëzë e matë budoj. I budherri është sahabia i cili ka pasë, ka posë privilegjës të pengamberizem shumë të malë, kur ka ardhë medime dhe pas taj. Por se kur ardhë fillim, tha unë jam i dobet, shokëtheu. Shokëtheu të poplëjot, munohu me punu me poplëjnë tanë dhe pranoj kabilja e gifarit, e gifarit e pranoj islamin, por se në fillim qka tha irgji. Shokëtheu. Pse nëse jam i dobet, s'ka mundësi me, me dhanë strehim e këshëmerat. Pas taj djetarët dhe përmendën se si ishte forma e refuzimit të Kurejshve dhe Arabve ndaj Kuranit familartë dhe thiris pengamberi sallallahu aleyhi vësallam. Do të mund, mundona shkurt, nga se kjo periut të ndërruar gjëmatli, është periuda e cila janë vendosë shtyllat e islamit. Në Medine, e kena kogja sikletë atje, kemi një, një loj grumblit betejave dhe dispozitave dhe juridikut tum i cili e kishte plotsua në zotin xhelo xhelalu por se në meke janë nu shtyllat dhe në meke është është periudha më vetdisuese e muslimanëve në meke janë kriju njerëzit më më të mdhë në islam ku e kanë pranuar katër halifët islamin Abu Bekri Umari Othmani Aliu Katër prisit muslimanëve Mas vdekes për nga meri sasëllëm Kue kanë planu islamin? Në meke Në meke janë i të kukëta njërës Dhe nuk ja kanë dhane në sarve Gësa ajë cili ka vujt meke Dhe zotin i privilegjoj Dhe ata që kanë besu në meke Sjanë si ata që kanë besu në medine Dhe ata që kanë besu në meke Dhe në medine Para se mushtiru mekja Nuk janë të njëtë Ketë këto kishin dalime këto kishin dallime. Andaj periudha Mekës është e ngjesh me me ndërtim dhe formim të sahabëve të mëlloj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sulmët e Qurayshëve ajo euforia dhe fuqia më e madhe sulmë kur ishte në Mekë. Në Mekë dhe periudha Mekës ndoshta është për neve në këto kora, në të kohra më ndryshmëse se periudha Medinase, se se periudha Medinë ishte periudha e forcës. Periuda ku për pe ingamberin se zellem, nësë dikush e cërnën të, së mund të me kalu bashletë. Mi a përmenë emrën me të ketë, s'kallon të bashletë. Mi thonë, po bojna qështu e pasaj mësë me bo, s'kallon të bashletë. A ma në mekja s'kish. S'kish e shantin, e shanin, e ofendonin, e bugjehli a qiti plancin e, e dhejves, kretë, fekale, këtë këtë gjëratë dyta ati, e rafënë, Allahus salatu vesselam, një periudhë shumë e vështirë, shumë emocionale, shumë ndjenjat mboja kishte përjetuar penga mbështetjes së zot në periudhën Mekkase. Alla periudha Mekkase shumë e nevojshme për neve. Pse vallë? Pse? Qëse neve jemi në periudhën ku duhet me me duruar, ku duhet me me ngrit njerëzit në vetdije, me, me kuptuar se ky islam është iman. Këti islam i ka mia kthye Allahu kranariën. Radhiya min radhiya wa saqita man saqit ka mu knash, kësh ka mu knash dhe ka mu idhru, kësh ka mu idhru aja punë të tërë, ka me këthi Allahu andaj tha Allahu kësh nuk dënë me pa kënarin e Muhammed mundet vesh një sand mundet me dekpit këtës tit kështu Allahu tha si dush me dekpit këtës tit vdis ama kjo fe kjo fe ka me shku për para por sa jemi na kontribu sa josh me sejle tjetër andaj sulmët matnoja ishin meke Koresht, kër shkoj për nga mesin Medine, u mbatëshin. Me që u di kanë, me komp bohë kompromis. Fort, a da i në fundë banën marveshje. Se su bojë fort, a.s. E para në meke, fsulnëve, në për e fësullën e dhe që ka jabanën për nga mesin Medine, sallallahu a.s. është ngritja e pluhurit të dyshimeve dhe shybeve dhe lëkundjeve për vërtëtri në Kur'anit. Shka stanë për Kur'anit? shkasthan pa pa rezerva pa thon ka dalbe se zoti mos sa tu fol jo jo jo nuk lan fjal pa e dhon po librin e zotit xhel gjele xhelalu nga inatu andaj allah u nai kallzoj ke ca kan thon pse na kallzoj se kan me dhon prap kan me dhon prap ata nipat e aten ve kan me dhon prap ata lëkurën e aten ve çka janë dhe mendoj njëtë ve kan me dhon prap andaj tha allah u xhel xhelalu jure e tora e para s'ka thon inma yuallimuhu bashar Ky është encu do një njerëz. Subhanallahu ta mëson te Zoti Xhelalul ala ta thashë vetëm sundi njëri. Ata sigurisht diskutojnë atë. Nuk ka, nuk ka kjo Kur'an, ka manipuluati dikush. Atë ja, ka mashtrua dikush, nuk shkruan çështën Kur'an. E ç'i shkruan? Nuk e di ç'i shkruan, po çështot që i po thu ti në kasht. Apo e ata si e masi Muhamedi se nuk ka Kur'an, nuk ka nuk ka zbrit Kur'ani. Kush kujt i ka zbrit? Haide, kallzëm një ç'lë është. Andaj tha Allahu Xhelalu ala Ose na, ose ju, në të zim. Nahnu au i jakum, tha Allah u jathu ju, o na, o ju, kusha në të zim, ju qka pëthuni, hajde s'bitë në ju nja. Andaj Allah u thëjke, hajde ju benë në nja, që kja e kamësu di kusht, hajde ju benë në nja, me nasëmujna me pru. E po, kështu nuk shrunë Kur'an, kështu nuk shrunë, që shkrunë? Andaj, than, innema ju allimuhu beshar, atë mësutër në njeri këta, ki s Po vetëm ve vetëm është me thonë e kam su Zotit Tham Kalu esatirul e uvelim I këtë dëbëha Fe jetum le alejhi Bukratë në asile Tham këto janë esatir Legenda Legenda dë vjetra E ka arë dikush përja rinjallë këtina Për po jam sonë më në gjësë e mbramje po jam son Më jam sonë më në gjësë e mbramje Sigur shumë njerës shumë Qa thonë Në shejku dhe njëzëtën një jam e besu që këna më rinjallëa shekullën e telefonit, e iPhone-it, e shekullën e telefonit të menjërr, e shekullën e, e e raketave dhe sateliteve dhe kujta diçka, kena murrin gjallë apo? Në shekullin e, e e shkencës na më besu se njeriu ka murrin gjallë. Porse Zoti i Ungjilëxhelal u na tregoj se kjo është e kot, kjo është e pa logjikshme, jo racionale, jo arsyes, ajo që ka arsye është se na kena murrin gjallë sikur që na të dek një kanjë. Sikur që pëndrojmë jetë, një ka një, këna mund një njëllë dhe Zotinion të bareke, vë të ala. Pas të i thanë, in hadha illa ifkun iftara, kjo shpifje e ka shpif për Zotin. Vë e anehu alehi qaumun e kharon, dhe dikush i ka një muhe. Pse dhe që një ka një muhe? E para, pëmson dikush. E dita, ja ka këti dikush legendat. E treta, pinimon dikush. Sa ta e dishin se kë vetë, kur s'ka le dhuhe vetë kur s'ka mësue, pëmësën dikush mi po, pëmësën Allahu jo, pëmësën Allahu jo, ndaj, e para prej sulmeve, ishte sulmi në Kur'an kjo qka në në kupton, qka në ebë neve se gjithmon armist shin, shtin shive në Kur'an shtin shive në Kur'an kur shtin lekundje në Kur'an tira, s'ko problem s'ko problem, nësë rëzojn autoritetin e Kur'anit, krejt bim edhe na muslimat, se neve s'ka nama qëka nga manere, në këtë dopsi, kur ata janë një milion e armët fuqishëm, Kurani, Kurani në ma, Zotë i Kurani, ne e kena zmi të Kurani dhe ne e rujna, adë e nashka duhet me rujit në këtë aspekt, mësme lanë dyshime rrëtë Kurani, me rujit autoritetin, dhe vërtëtsien, dhe me punu në rinjallin e bindjeve të fuqishme si Ebu Bekri për vërtëtsin e Kurani dhe se si ata i ledzonin se kësht ka shkruun, ka me ndohet që ashtu a një për në duke të largët a nda e than me ta e sea kur baut kiameti tha Allah u gjellu ala unë e di kur baut së shpune juve kiameti punë juve është mu, mu përgadit për, për kiametin kjo ishte e para prej prej sulmeve të cilat jaban në pengamberi sallallahu aleyhi vësallem tjetra tjetra prej sulmeve qka jaban në pengamberi sallallahu aleyhi vësallem ishte angazhimi i njërzve me Moabete të kota. Përshengu. Nador ibnul Harith ishe prej, prej atyre argandve dhe pengamberi së sellem a i thonë të esë në të ju të ragojt diçka matë mirë se sa që ka ju pokazon Mohamed i juve. Kë njeri Nador ibnul Harith kishte shku në, në, në Persie, në Rome kishte morë pjesë në në disa prej ceremonime dhe manifestime të ushtrive të atësaj kohë dhe kalzon të se s'ka ndohë atje. Këtë dosh më janë nga gjuh njërëzit, andë e sikur sotë, sikur sotë që ka bon njërëzit, për që e muë? Thotë, leneve lene që është ku në Koran, leve t'ju kalzojnë në diqka tjetër. Apo? Apo edhe ka edhe disa prej, prej, prej njërëzit dhe selatë, brenda lëkurës tonë, thonë që kështu, hapo? Leve që ka po i mashtojnë gjami atje, që ka pëngon e ujën ti në Koran, që ka po t'kalzojnë? A, su në t'kalzojnë, kur jam konë hun të ngoj ti kërë e koni ri, mështë ngoj zotin, mështë ngoj pengamberin, sallallahu alihi wasallam. Kështu edhe, kjo nivellet ulta, po nivellet nalta, nivellet nalta, e përmenda, do shta, do shta kjo është e dhimshme, por është shumë, shumë e madhe, dhe shumë në rëzikon neve, ajo e cila në vazhdimësi, në internet, e në faqe, e në, në, në ato mjetët informative, neve në ne, doshta neve në nuk e ndjejm por ajo na rrezon autoritetin e Kur'anit si tu na kallxum me mija laj me çka po ndodh por njerëzit kot filoni kish drekuen filan vendin pas minuta filoni kish morr pjesë në filan restoranin 10 minuta ajo çika e filonit ishtortu me dialin e Atina ama për di javë ishin ndosë se nuk ishin bashkunuar Vajzdimësi, lakuritësi, zhveshje Për çka bëhot kjo? Ti me ndonë zë kur kushë si uri pas atyre Ti me ndonë zë kur kushë nuk i qëndron pas atyre Kote kote bëhot ajo Me rogat të majme bëhot ajo Për çka? Për çka? Që ti të angazhojsh me ta E më që të angazhojsh me Allahum Gjele Gjele Andaj të ndërruar gjumat li Sa më shumë largë asaj Sa më shumë largë muabeteve të kota Largë e djerrat e të cilat na defokuson nga nga shlynimi i Kur'anit i cili është që ngriitemi bashkë arrish me kët Kur'an dhe shoqëria e muslimanëve të bëo serioze. Andaj larg atyre, larg dhe fëmijët larg atyre. Të rrezikohet rinia e muslimanëve rrezikohet nga kjo zhveshje. Nuk e di, nuk e dia ka pas dhënë ndonjëherë kësaj si zhveshje. Muata, muata çka thonë se për besoni Kur'anit, qyreki hoçat çka pas ka paska thonë. Ki hoxja pas ka thonë se muslimant kur të poshkoj ka në ahiret pas ka në posh gra, pas ka në martu këto. Shire ki hoxja që pas ka thonë. Qa ty pak ma posh ta set, ta set të të qetë të zhveshore. Mirë ti masin po të interesonë që hoxja që ka thonë. Kjo tjetra? Zhveshja, lakurisësia, amoraliteti, zinaja, të shka janë? Andaj. Andaj. Atas, skan, nuk e kanë veç një derë të kanë me të një prej Kur'anit andaj duhet me por na imunitet duhet me kryu e fuqi, mbrojtse që na ruhen nga lëkundje që ki Kur'an mos tjetë të zemrat tona i malë andaj kjo ishte forma e dit duke i angazhu njërzit me mohabetet të kota kinëse për ju kalzojnë diqka por se qëlimi ishte cili të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t shtyullat dhe themelet e islamit. E treta prej metodave, që ka i përdorin në ata cila ishte, dhe kjo shumë rëzikshme, të ndërruar gjematli, shumë rëzikshme, forma e ironisë dhe taljes dhe përgënjë shtrimit. Këta forma t'i kam përdor. Tha Allah u gjele gjeleluhu në gjuhën e Koranit duke të regu se qka thonin ata, وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون انك ايات نسه نو ke lexon n çat ko kur e ka thon ai personi qe zoti po na kallzon s mundesh me kuptu tha njoni prej tjerra o ti çat u kasmit kurani ti budalli je ti çmendurie allah e regjistron kuran sura hijr ti çmendurie ka qop gjint të më çumë të furia a dizon si ti je shmut pe gjeni nuk e xhi sot kur kur dikush nis mufal pas vak namaz ata çka ska falën çka i thon u ka smu kë djali diçka ka smu më ia thirni hoç ai hoçë do të me thir për veti ama a thot ta thirni ta afrinë djali miru kanë ka nis mufal subhanallahu njerut nuk e dinat çka folin më me ditu pak çka i ditu fol çka i ditu fol hoçën ta thirëspu do hoçë do të, foli, të, athir, shpo, dhe, të thir për veti andaj thoshën ata Si ti kish nevoj me ta thirr dikanti, ka kap dën i xhin. Andaj me xhinun i thën me kap xhinin. Se çmenduria ka ka ndërlidje me me xhinën, than ta thirr mi dikant. Kjo kjo kokxabar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Njëri më të mëshëm mi than ti budalli je. Njëri më të mëshëm mi than ti budalli je. Sa era ona sot për njerëzit e dijes, po njerëzve të cilat e kanë Kur'anin me veti, e kanë hadithin e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Mi than ti zë, ja ti kur gjona kti. Ti ti të shenë ta të kanë manipulua kjo shumë e ranë por se duhet me menagjua me vëtë kontrolua dhe mu vetë frenua ndërë dhe Allahu Gjeli Gjelali duke të regu për gënjë shtrimin aqibu njërë e hum mundiru min hum dhe u që ditëm si mundet me ardhë një pengamak dhe mi ju thonë se ka kiamete ka rinjallje dhe thonë qafirat dhe jo besimtarat kjo e sihirbaz dhe kjo është rëna cakë Andaj, prej formave, ishte talja, ironia dhe thënja se si e i vërtet. A përdorën sot këta të ndërruar gjëmatli? A përdorën? Sa përdorën? Me gjeste, me fjallë, me shkrimë. Ata, andaj, Allah në surën i sëra me e kalzoj se edhe gjestët me e kalzoj që ka e kanë mundu për e më sëramë. Dhe se ju në gildu në rëu se hunë bona me do sura isra. Çel sura isra. Shikoj Zoti çish na ka thon se si baba i Khalid mirvelidit e katorturur me xhejse Muhamedit se selam. Tha Allahu جل والا, dhe kur ju thut atyre se kjo është Kur'an i Zotit, kan mi lëkund krijet. Acepto. Sa torturosh kjo për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa torturosh, andaj rruaj ullzimin, rruaj shëndetin e imanit, rruaje dhe ku i desu për kapitalin më të mall që të ka dhën Zoti Gjelle Gjelle dhe mos të tolera këto furtuna me të shkull talja, përgënjështrimi, legendat, kanë mashtru, rruju. Rruju dhe mos mos u lekonë dhe këtë këtë këtë dhëtë me bë me, me dhje. Andaj, prej format cërat, i përmendën djetarët, ishte kjo talja dhe ironia dhe kjo duhet besiltari mund ngritë me kësaj. Andaj besiltari zmanë mund talë me kërkanë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 e vetë, dhe formë e katërt, këshirë, këto forma dhegzohë, por na pojmë bëjmë bëjmë shtyllat, formë e katërt, ishte, el musawëmet, cilë e ishte formë e katërt? Pazarlëku, kompromisi për, pak polëshojnë anëna, pak lëshoti, kjo ishte forma e fundit, kër të ajmoznikoj kërgja, atër thanë, dhe pojmë pazarë pak? çloi më në diçka punë e madhe na është ashtu, ashtu kur gjax besojna shohu po ai s'ka kur gjau punë e madhe një pesë dëve më pak andaj ai çka është në vërtetë e hup shumë ai çka është në vërtetë s'ka ka më hup andaj ata që kishin problem këtë format i përdorëm sa ai çka të hupe ai nuk ka çka dupen dorasati çka më hup andaj ata të cilët nuk kanë vlera nuk nuk zgjedhin metoda por sa ai çka ka vlera zgjedh metoda se thot për shembull Me thonë, ata po nga shajda dhe nga pi shajda. Po që ko dalim mes atyre dhe meve atër? Ata po talim dhe nga po talimi. Po që ko dalim mes neve dhe atyre atër? Ata po shtinë, po, po, po bojnë, në këtë formë me neve dhe nga po i bojnë me të formë. Jo, Allahu, gjellu ala, nuk i tham i prita shto. Ta ti qojat, ta onë në vend. Andaj, Zotim, gjellu ala, nga mëson, nga edukon. Andaj, ata po eshin pazar, pse? Puni fundit, s'kishin shka me hubë ndërsa për nga beri, se selle me kishte Kur'anen, andaj, i ardhen me, me qka? Me oferta. Tha Allahu Gjellu Gjellu në surën elqalem u edhulau të dhihinu, fe ju dhihinun. Ata për kanë dëshir që ti të shlojsh pak edhe ata të shlojnë pak. Ti të banu shpak lajkatar edhe ata të banu pasaj lajka. Por që Zoti tha jo, ti të nuk banë Lajka, ande, tha Allahu, te bareke vë tjara, wa laula enthebbednake, lekat kitte të tërkenu i lejhin qëjën qalila. Tha Allahu gjelloh, mësme të pasë forcuna tyje, ti ty pak anove ka ata. Ka odhën dhe tëfsirë, se ka anu me mendje, që ka anu, që ka anu. Milardu pak fukarat me orëtë pasu niktë. Më janu pak Allah u asku se ka të deru Jo, s'ka Lej fukarat bëndin e vetë Ata kanë besu e Ata janë njërzi Të cilat Meritojnë në me qenjë Afër tyje Pastaj prej pazar dheqeve që e kam po me pengamberin Sallallahu alaihi sallem I kanë tham Ka zonat i pak për zotin tan E na pak për zotat e ton E një vit e adhurin e në zotin tan E një vit një adhurin na... Një vit të zotat e ton Një vit në zotin tan Afranoj pengamberin sall Kullja Ejuhel kafiron La a'budu ma ta'budu Thuaj O, ju të të kafira Jo besimtar Nuk e adhuroja që ka adhuro në ju O la entum abidu në me a'bud Jo veçka që Jo që ju se adhuroja ta Po edhe ju që shtu së në adhuroj një zotin ten Si Nuk bad me zotin ten pazar nëse bad me t'juvin Ha, kështu i ka Kjo a jetë këtë kuptime ka Me zotin temë nuk bat pazar që ish bat me t'juvin. Qish, pa aj më konë zotë, pëse për po shlompe? Pa ato s'menojshin. Aj më s'jo zotë, pëse për po shlompe me artë e këj zotit tjetër? Pa ishë zotë, ata nuk janë zota. Andaj dhe Allah u gjathuaj, unë nuk e adoroj t'juvin. Po shka është me edhe anë për juve, ju së në adorojnë i temin, zotin temë. Pse? Se duni mu zhvesh për atyre për me artë e zotin temë. Andhene Allah nuk adhuruhe, dhe të se më nja, dërsa dy, ortak, shirk, i spërën. Andhene tha Allahu, Inna Allah, la e khfiro e ju shrak e be, Zotin nuk e falë mi ba, po, ti i dhujtari. Allahu nuk e falë mi ba, po, i dhujtari. Dhe këta ja forcoj, në këtë ajedhe tha, Walë, en ëabitum ma abettum, dhe nuk jam adhuruhe, si asaj, qka ju, e adhuroni, walë, entum abidun e ma abud, dhe asë ju nuk jene adhuruhe, saë ati që unë e adhuraj, le kum din o li e din, unë e kanë fëntime, ju keni fejën, e juaj. Pra, kjo është pazar lëku i fundisht ka e banën me pengamberi sallallahu aleyhi sallem dhe nga kë qëndrimi pengamberi sallem atëherë filloj stacioni tjetër, të cilin do të flasme me lejnë Gjell e zoti gjelëgjelorin ligeratën e ardhme dhe ajo ishtë masi asë një metod nuk patë mundësi me pi ujtë e këta njërezë te Muhamedit sembe shokut e Tina, a pazari nuk baj ka dhe kjo është prej stabilitetit të fejes Zotit xhelel xelalu, ata rishkuën në formë tjetër dhe ajo është forma e torturës, e dhunës, e shprehjes së asporcis dhe e, dënimeve trupore dhe fizike të cilët japanën shumë për e shokve të engamberit sallallahu aleyhi sallem por të gjithë këta shumë për e tëre e kaluan në mënirë të sukseshme me forcimin e Zotit me qëndryshmorin që jaudha Allahu të barë kjo të ala kjo ishte periuda e davetit hap tazi dhe në legjatat e ardhme do të mendo do të mendohemi me i portheku dhe me grumbullu edhe disa për ngjarjeve deri çkojmë te stacione i Isras dhe Miraxhit dhe ta përvondojmë këtë periudhë të Mekës duke kaluar në një periudhë edhe shumë më të bollëkshme të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam nga emigrimi i tij që në Mekë në në një vend tjetër ajo ishte qyteti i Medinës secili Allahu xhinal xhelalu e bënë vend strehën për pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam elusim Zotin ton xhelal xhelalu që Allahu te bareke ve teala Në mundëson që ta kuptojna historinë e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Në ndryqonë Allahu gjillë u ala me njëttona me fjallët e ti të ndërshme aleyhi salatu vë selam Në mundësonë Allahu gjillë u ala që pengamberi jonë të jetë mej dashuri të kneve Në mundësonë Zotëi jonë gjillë e gjillë u ala që Allahu të barëk iho të ala Të nabam për e atërët e cilët nuk jemi pengesë që ata të cilën kan e kanë sjell deri këto ta bova me neve të pengesës të mos vazhdoje më tutje. E kështu e lutim Allahun te barekuhu te ala që Allahu xhelni xhelaluhu na pranon adhurimet tona, xherimet tona, dhe von Allahu xhelni xhelaluhu namazet tona, taravitë tona. E lutim Allahun te barekuhu te ala që Allahu xhelni xhelaluhu na mundson që të kemi mundësi ma arrit shumë Ramazan me iman, me shëndet. E të ta lutim Allahun te barekuhu te ala që Allahu xhelni xhelaluhu na përfundim të mirë. Aqulu qouli hadha wa astaghfir اللهم إلي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين